Ja, ni lyssnar till uh, Sverigekanalens webbradio från uh, Dalarna. Och uh, vi har schemalagda program på kvällstid. Gå in på korta.nu-veckansprogram. Korta.nu-veckansprogram.